яке він так не цінував у минулому житті. Серафим щось довго, вривчато і плутано говорив своєму вже малоймовірному тестеві, а той щось терпляче пояснював йому. Зрештою, з цієї важкої розмови Серафим збагнув одне. Вся лійна родина, разом з малим, який має народитися, просять його, чужу їм людину, Молодого чоловіка Серафима, здається кидалка, дати їм спокій. Усе. Кінець. Тим часом пішов годинник. Може тому, що Серафим суто на автопілоті поміняв у ньому батарейки, але швидше за все тут не обійшлося без сили Господній. Мабуть, йому цього разу даровано життя. Відтоді він намагався жити так, аби не випускати з поля зору годинникову стрілку, яка відмірює секунди, хвилини, години. А Серафим їх рахував. Ось ще секунду він прожив у розлуці з Лією, ось цілу хвилину, а ось слава Тверцеві годину. Коли минула страшно подубати доба, Серафим випив чаю. Потім з'їв варене яйце, помідор, кілька полуниць – жив. Найцікавіше в цій історії те, що Серафим, відмучившись, відстраждавши, відхворівши, віднайшов нарешті в собі здоровий глуст і долі і таки повернувся. Він прийшов до них як друг, лагідний, просвітлений, тихий. Дуже цнотливо поцілував лію в щічку, Делікатно торкнувся долонею живота, Міцно потиснув руку її чоловікові. Якомога простіше він письмово пояснив йому, Що ліє для нього як сестра, І він був би щасливий хоча б чимось, Допомогти їхній родині. Чи правильно зрозумів його глухонімий, чи ні, але відтоді Серафим став їхнім щирим приятелем. Допомагав чим міг, намагався не докучати без особливої потреби, а коли Лія народила дівчинку, яка на щастя виявилася цілком нормальною, тобто без вади слуху, став її хрещеним батьком. Лія справді тепер була для нього як сестра. Кохання до неї перейшло в ніжну дружбу, а колишня бурхлива і хтива пристрасть безболісно перетворилася на світлу людяну любов. Любов до кінця. Вона прийшла до нього на перше побачення зі свіжим огірком, загорнутим у серветку пані Екарт. «Що? З яким огірком? зеленим таким у пухерцях, бо рання весна, вітамінос. Та воно ще й хворе?» обнадійливо запитала Ліна. «На жаль, здорова пані Екарт, відповів агент приватного детективного бюро місячними стежками колишній підполковник СБУ Циклопов, вигнаний із контори не так за кришування сумнівного бізнесу, як за жадібність і не вміння ділитися з вищестоящими товаріщами. Погано, що здорова. Ліпше би вона захворіла на якусь паскудну хворобу. Га, це клопав, Ліна Агентові, якого найняла стежити за цим. Може, туберкульозкийсь або отрипер? Без проблем, пані Екарт. Але тоді пан Пантелеймон Люденьок, циклопов мусив бути улесливим, бо Ліна за роботу платила грубі гроші, принесе вам цю хворобу додому. Справді, зітхнула Ліна, він це може, тим більше що, вона ображена замовкла, таке життя, спробував по-філософськи втішити свою працедавецю колишній відмінник з марксизму ленінізму «Не таке, циклопов!» – у лінному голосі забриніли історичні нотки. «Не таке! Ніде не написано, що чоловік, який має вродливу, молоду, ще сексуальну жінку, мусить приносити додому мандавошок!» «Вибачте, пані Еккарт!» – гнув далі своєї циклопов, «але це могла бути і більш серйозна хвороба, тому й кажу, таке життя!» «Досить трендіти, розповідаєте, все по порядку». «Як ви знаєте, пані Еккарт, тобто я хотів сказати фон Еккарт, гроші, гроші, останнім часом пан Пантелеймон захопився сучасним мистецтвом». «Знаю», – обірвала приватного детектива Ліна, «крім того, давайте коротше, без всяких там пан-панів, кажіть, просто цей з нього скоти незрадливої досить, почав ходити на виставки». Але дивився чомусь не стільки на експозиції, скільки на... Знаю, вибухнула Ліна, на худих корвів в окулярах з черепашками на шиїх і мідних браслетах на своїх костюмах. А мені Гат казав, що тепер гроші не вийніше вкладати в сучасне мистецтво. Олігарха Цуклюка за приклад ставив. Худорлява так, витончена струнка, рапортував далі агент. Але зірма є добрий тож окуляри він носить лише від сонця. Щодо мідних браслетів не вгадали. Вона взагалі нічого такого не вдягає ні каблучок, ні ланцюжків, ні сережок. Що, може, й не малюється? недовірливо запитала Ліна. Практично ні. Руда? Косоока без зуба? На жаль, ні біла зуба. Волосся біляве до тож кучерявиться від природи, синіока. Сука. Щиро процідила Ліна. Циклопов делікатно промовчав. Ліна запилила чергову тоненьку сигаретку. Зневажливо, випустила дим догори і кивнула циклопові, аби провади далі. Вона сама підійшла до нього і запитала, чи він часом не художник. Цей художник? Ліна нервово засміялася. А що, пані фон Еккарт, Виглядає він цілком імпозантно. Стильна стрижка, тижнеоборода, твідовий піджак з накладками на ліхтях. Я вже не кажу про романтичну чорну сорочку і цей згадковий ніс. І що він відповів? Що так художник, але тут наразі не виставляється, бо концептуаліст і для його експозиції потрібна ціла зала. Ні, пані фон Еккарт на цей раз він не грав у Хлістакова, а чесно зізнався, що є крупним колекціонером сучасного мистецтва. Це суті, не міняє, все одно бреше, але та нечесна повірила, правда ж? Не знаю, чи повірила, але з виставки вони вийшли разом.